معن الرحیم المقصد الثانی دی مقصد تقسیم الخبر المقبول الى معمول به وغیر معمول به ذ خبره مقبول معمول به و غیر معمول به په اعتبار سره تقسیم وَيَنْ قَسِمُ الْخَبَرُ الْمَقْبُولِ الٰى قِسْمِن تَقْسِمِيگِ خَبَرِ مَقْبُولِ دو قِسْمُنُو تَمَعْمُولٍ مَعْمُو, مَعْمُو, بِهِ وَغَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ <تصفيق> يَوْ مَعْمُولِ بِهِ دَي بَرْغَيْرِ مَعْمُولِ بِهِ دَي وَيَنْ بَثِقُوا عَنْ ذَلِكَ نَوْعَانِ او روزی وجود ترازید دینا دو نوعا من انواع علوم الحدیث دا انواع دولوم الحدیثنا وهما المحکم ومختلف الحدیث یو محکم دیم مختلف الحدیث دارنگی ناسخ او منسوخ تعریف ده محکم سره وی لغتاً ده اسم مفعول ده احکمنا فمعنا ده اتقنا او اصطلاحاً محکم ستوی والحدیث المقبول الذي سالی ما من معارزتی مثلیه و ایداغ حدیث مقبول چې دے چی سری سالی سالیم د دا معارزی دا مثل لدی حدیثنا ایبل حدیث دے سرم معارزنشتا و اکثر الاحادیثی من هذا النوع اکثر حدیث دے کس موی. اما وعمل احاديث المتعارضه المختلفه فهي قليله جدا هرچې احاديث متعارضه او مختلفه دي نو غلګ دي به انتها بالنسبه پر نسبت سره لمجموع الاحاديث غوند مجموع احاديث تا تعريف مختلف الحديث لو تن دا د اسمفیل سی غ د د اختاف نه زد, ات... زد اتفاق دی امراد به مختلف سله اللههی سلتې هڅغه تصلو نه چې موساه را پې وسکیږي ی خالو بعضوه بعد مخالفی بعضدي د بعض نه په معنا ای يتضادان في المانا دا غی معنا دی یو بل نه داسي متضاد وی او استراحن هو الحديث المقبول دا حدیث مقبول دی خو المعارض بمثلي المعارض بمثلي چې معارضه سره شوی د په مثل له ما امکان الجمع بینهما سرمدین چې جمع د دواړو په منس کې ممکن نوي اباره سو اول حدیث صحیح دا غا حدیث صحیح یا حسن ته وای الذی ها غیجیءو چراشی حدیث آخر په مسل دی په مرتبه کې او په قوت کې و يناقضه فی المانا ظاهرا د دې سرا معارض دې سره په معنا کې ظاهرا وي ممکن لئول علم او فهم او ممکن وي خواندانو د علم او فهم ثاقب لرا اي يجمعوا بين مدلوليهما چې داي جمعوال راولي په من د مدلولينو د دې زوارو کې بشك لن مقبولن په یو مقبول شکل سره مثال د دې بسنګي وای مثال مختلف دغه مثال دار حدیث کې راغلي لا عدوا ولا tyrata الذي رواه مسلم ایګور دې حدیث کې وای لا عدوا معنی د بیماری دی او نه بل نه لګي ولا طيرت نسب يروالشتہ وردا د مسلم شریف حدیث ته شرذ دی حدیث نجا وی فر من المجذوم فرارا ک من د مجذوم بیمار ندا سی او تختل ک چي د زمرینه تختکه اللذین دا دوار آغا حدیث دی رواهما البخاری چی امام بخاری دوارا ذکر کری گو را یو کیو ای بیماری دا بلن للگی بلکیو ای تیختہ تکاوا اوز گو را دیکی سرا لیو حدیث دا بل سرا معارضر علا فحادان حدیثان شہیحانے دادوارا حدیث دیو سہی دیو سہی دیو ظاہرمو همات تعارض ظاہر پڑے کہ تعارض دے لینن لول آدکا ولین فی العدوی آغاد بیماری دیو نبلتد لگیدو نفی کئی وثانی یثبتو ہا عدوی میں سکئی آغادوی میں وقع د جمعلو او لماو ب نه همما و لما او جمعالې راسې په من د دی کې فقو ب نه معنا موفقه روسې په من د معنا ددي دواړو کې اړه اوجوهن په تل ګو سره عز کرو هونا و کورکوم دیځای ما اختاره هو الحافز ب چ هغه غواړه کړې دي حافظ ابن الحجر رحم الله ومفادوه مایلی او دغې خلاصہ دکته دا نو وایي د جمعوالیکنه ها ها کیفیت د جمع پمن د دې کې دا د کیفیت الجمع بین هذین الحديثین غداه دی ای یقال شویل شی ان العدوا منفیه و العدوا وغیر و او غیر ثابته د په دلیل د قول د نبی صلی الله علیه وسلم چې لا یعدا شئ ان شئ ان شی او شی بلشی تا ن متعدی کیږي و قوله او په وینا د پیغمبر له منعاره زهو چاش ورسره د کی, کی معارزه کا وی بیانل بعیر لجرب یو خارخی یکونو بین ابل السحیها دی پمن دوخان او شیو کی فایو خالتو ها نو دا خارخ د دې سیو خانو سره چې مخالفته کوي فاتجربو د انورم خارخ ولولږي لکه وړیلې خارخ د نورو سره په دې نورم خارخ ولګې نو پیغمبر علیه السلام ورته فمن اعدل اول دې نور ته خدنه ولګې ده اول ته جهان لګې درې وا نو کته اول ته الله لګلو دې نور تمچاو لګولا پوسه په خبره باندې فمنعد الاول ویدا ول بيماري چالهوله و دي بل ته خود بل نو لګي دا نديم مخليني ته چا به بيماري لګوله وا يني ان الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني الله ابتدائی دا بيماري پدېځويم کې براوسه کما ابتدأ في الاول لك أول تالله لغوله ونبير تشاو لغوله واما الأمر بالفرار من المجزوم هر جي تيخت ده حكم ده تيخت ده مجزوم بي مارنا فمن باب سد الزراع نداد آغا زراعو ده دروازو بندولو ده قبلين دي اے د گناہ دروازې بندې کړي الله يتفق للشخص الذي شي شرطه اتفاق را نشي شړیا غته یو خالد ذلك المذوم چاغه مخالطه او غډوډواله کې د دې سره حصول شيء له من ذلك المرض اے حاصل دل یو شې د دی بیماري نه په تقدير د الله باندې ابتدان نه په عضوی منفي سره ف ژوننو <تصفيق> نو دا سړی به ګمان کوي نه ذلك کاکانه ب سببې مخاله ته شو لغ ی دکه د سره ناست خوراک مې نو کړی نو ماله به داې نو ده نو د مخکې لوي چې سب ګړی وړی د ار سره مخه داهګې چې بیماری دی لږې فیاته کېدو د باخې دوولري د صحت د ادوا. نواکی بشی په ګناکه ف او میرا بتجنب المذوم نو حکم مشو پزان ساتل سر د مذوم نه د فل لوقوع د پاره د فقیدو د واقعی کی دو په عقیداغه کی چې یوسبب لوقوا فل سمچا سبب جوړی کی د واقعی کی دو په ګناکه پوشه په خبره ا دې په لور کې علماء یو یو شې سببیت وی یو استقلالن وی نو که د سببيت په درجه کې او شی ته نسبت وشي نو دا د خبره نه را مستقلان وی یو بيماري بل ته لګي او شې سبب شل کې او سره ویر بیغا گرم رو او تو دی شې میوش کې ور پسې میخه یو بوش موالم دې دې کې دې تا نوې شي دا زو کوم مالې اخو بوله ګولو خدا ورته یو سبب جوړ شو ډېرې پیری خلق د ګربه برستنې نه روزو خو زو کام نه وای اچھا ته پمیاش کې زل رووتو زو کام واله اوس دا مالک دایو زل د ګربه نه راوتل سبب جوړ کو ا ورځانه روزي سبب نه جوړی نو یو شي تا نسبته شي د سببیت په درجه کې ورنم مستقلن دیو بیماری تعدیت بلتا نکیگی سپوشوی پا خبر اپوالی اگبتی مسئلسو پوشوی داکرانو دا بطول ټوله دا اخلاس شن لکن دا غوی زان لکواری نا چولو آنو بیده بس دا شریعت حکم دی بیماری مستقلن دیو نا بلتا او دا منه چې راغلی نو دی د پار راغلی چې سباې نه په ګونهه کې واقع نهشي او اللهتا.